Və az keçməmişdir ki, bir bulud gəlir və Peyğəmbəsən buyurur ki, İnnə hədih səhəbələ təstəhillu binasrıq bəni kəb. Peyğəmbəsən buyurur ki, bu buludun gəlməsi vənu kəb, övladlarının qələbəsindən xəbər verir. Elm samanların qələbəsindən xəbər verir. Və rəvaatlərdə gəlir ki, Xuzar qəvirəsindən ölən yani insanların sayı 20 nəfər çatır, 20 nəfər kişi. Bu döyüşdə, yəni, Bənubəkir qəbiləsi tərəfindən qətli yetirilir. Və əmsin deyilir ki, Bənubəkir qəbiləsini, yəni Xuzaya qəbiləsini qarşı qızışdıran və onları bu döyüşdə təhlük edənlərin, yəni insanlar, Qureyşin ərsakalları idilər. Onlardan Safvan ibn Umeyyə, Şeyhvət ibn Umeyyə, Suhail ibn Amr və başqa yəni Qureyşin ərsakalları bu döyüşdə, yəni, yəni Qureyşləri təhlük etmişlər ki, onları kömək eləsinlər. Sonra Peyğambar səsənəm, Fəturbağırda İbn-i Həcə deyir ki, rəvayətlərdə, Peyğambar səsənəm Qureyşə adam göndərir, elçi göndərir və deyir ki, sizi bir neçə işləyən ixtiyar edirəm. Yəni, bir neçə, qavanızda bir neçə şərt var, onların birini seçməlisiniz. Ya Xüzağa qəbirəsində olan insanların qanlarının pulunu ödəməlisiniz və ya Benubəşir qəbirəsinə himayədarlıq etməkdən əl çəkməlisiniz və yaxud Üçüncü şərt isə o da ki, əgər bunlar etməsən, onda döyüş olacaq, onda döyüş olacaq və qureş də döyüşü seçir. Deyilər ki, bəli, biz sizinlə döyüşməyə hazırım və ümumiyyətlə qureşin bu cür hərəkəti bağlanmış əhdə xəyanat etmək, yəni cəhdləri bu dəfə artıq onları bu işləm qaçmağa bir yol tapa bilmədi və onları da qureş etdiyi əməli görə peşman olur bilirik ki onlar yəni, bu hərəkəti düzgün etmədilər və elə, onlar da onlar Əbu Sufyanı Mədinəyə göndərirlər. Əbu Sufyanı Mədinəyə göndərirlər ki, gəlsin və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə yenidən əhd bağlamağı tələb etsin. Çünki bəs, yəni ola-olub keçən keçici bağışdırın, gəlin təzədən əhd peyman bağlayaq. Lakin Peyğəmbər sallallahu Əbu Sufyanın Mədinəyə gəlməsinə yəni, heç bir əhmiyyət vermir və onla, yəni söhbət edəndə belə isə Peyğəmbər onun sözünə qulaq asmır, yəni, onun tərəfə Və Əbu, Əbu Sufyan gəlir, Əbu Bekirin, Ömərin və başqa sahabələrin yanına ki, onların yəni, peyğəmbəri gedib bu xəbəri versin. Lakin sahabələdən heç kəs onu saymır və Əbu Sufyan mədinədən Mədini, qayıdanından sonra ona qaba bir hadisə olur. Əbu Sufyan gəlir, Ummu Həbibə adlı onun qızı olur. Ummu Həbibə, adlı, Əbu Sufyan, Ummu Həbibə adlı qızı, peyğəmbər sırasının zövcəsi olur. Və o gəlir, qızın evinə gəlir və qızın onu qarşılayanda o gəlir, istəyir, Peyğəmbəd səsələmin yatağına otursun. Əbu Sufyan istəyir ki, Peyğəmbəd yatağında otursun. Bu vaxt mühəbibə, yəni Əbu Sufyan itəlir o tərəfə ki, orada oturmasın və deyir ki, yəni bunun zərində oturma. Yəni, atasını o tərəfə itəlir. Deyir ki, ey qızım, bilmirəm, deyir, bu, yəni, yatağa görə belə edirsən, yoxsa məni sevmədiyinə görə edirsən? Həmin o um mühəbbibə, radiyallahu anhə, Peyğəmbər səmizə üzvəcəsi buyurur ki, bu dül Peyğəmbərin yatağıdır, bu Peyğəmbərin yatağıdır və sən isə nəcis bir müşriksən. Sən müşriksən və nəcissən və onu elə mən istəmirəm ki, sən Peyğəmbər sırasının minin yatağında oturursan ki, sən müşrik, nəcis insan, burada oturursan və Əbu Sübiyyən deyir ki, Allah olsun ki, ey qızım, məndən sonra deyir, sənə deyir, çox deyir, şərdəyim, sənə deyir, çox şərd oxunum, yəni ki, mən öz atınla yəni, bu cür danışırsan. Lakin ki, yəni, qızı buna əhəmiyyət vermir və öz sözünün üzərində israr edir və sonra Əbu Sübiyyən çıxar, yəni, öz qızın evindən çıxar gəlir və Peyvamasa sənəmi başlayır danışmağa onunla, lakin Peyvamasa ona heç cavab vermir və Peyvamasa əm hazırlansın əm hazırlansa. Vaçin peyğəmbərə səsinə onlara, yəni qoşuna demək ki, hansı tərəfə gedəcəyik. Hansı tərəfə gedəcəklərini qoşuna xəbər vermir. Sonra Məddəni şəhərindən bir xeyr arandıqdan sonra, uzanışandan sonra peyğəmbər sə onlara xəbər verir ki, bəs biz Məkkəyə gedərik. Və sonra peyğəmbər sə məto alır, yəni qoşun çıxarmışdan qabağında deyir ki, "Allahumma huzul uyunə vəl əxbar, Qureyşin bütün cəhsuslarını və yolda duran adamlarını hamısının gözün bağlı, yəni onlar bizi görməsinlər və onlara bizim xəbərimizi verə bilməsinlər ki, biz gedim onların üzərində qələbə çalaq. Və sonra müsləminləri hazırlaşırlar. Hətta Hasan ibn Səhbi adlı bir nəfər sahabi var idi, yəni gözəl şiirlər yazırdı bu və o başladı şiirlər yazmağa. Şiirlər yazılır və həmsinin şiirlərinin bəzi yerlərdə Xuzaha qəbiləsinə baş verən müsibət haqqında, yəni öz şeylərində onu qeyd edirdi. Və Peyğambasının mədini ətrafında olan qəbilələrə hamısına xəbər verir ki, bəs hamı döyüşə hazırlaşsın. Və həmin qəbilələr, Suleyim və Əştia və Muzeynə və Əsləm və Xifar və başqa qəbilələr, və böyük qəbilələr, hamısı Peyğambasından çıxmağa hazırlaşırlar. Və bəzi qəbilələr Peyğambasından birlikdə çıxırlar, bəzil Arxadan gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın dəstəsinə qoşulurlar və ümumiyyətlə müsəlmanların sayı Məkkəyə gələndə, Məkkənin fəthində 10.000 nəfər olur. 10.000 nəfər döyüşçü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın Və bu döyüşdə məhcir və insanlardan heç kəs döyüşdən geri qalmır. Bütün məhcir və insanlar Məkkənin fəthində iştirak edirlər. Sürə Peyğəmbərsəm döyüşə çıxmaq istəyəndə, həyətə məcənədən Hatib ibnə bimlə, ibnəlta adında bir nəfər sahabi yəni Mədini şəhərində yaşadı. Bu sahabi özü mühacirlərdən idi. Bir məktub yazır məktub yazır və bir qadınlar məktubu verir ki bunu aparır, Məkkədə müşriklər çatdırsın. Məkkədəki müşrikli çatdırsın ki, bəs Peyğəmbər s.ə.v Mədini'dən çıxıb Məkkəyə gəlir və böyük bir qoşun hazırlıq, sinə döyüşməyə gəlir. Yəni bu cür xəbərlər yazıb göndərir Məkkəyə. Bax, yəni, məşhur sahabilərdən olur və həmsinin pədri döyüşündə iştirak edir. Pədri döyüşündə iştirak edir. Sonra Peyumat səsələm, yəni, Allahdalla ona bunu xəbər verəndə, Ali və Zübeyri və bir də Miqrad adlı sahabının üç nəfəri həmin qadının arxasını göndərir ki, gedib o qadından o məktubi getirsinlər. Peyumat səsələm, Peyumat səsələm, gedin və rovda tıxax, rovda tıxax deyən yeri gəlib Orada bir qadın olacaq. Burada bir qadın olacaq və onunla üzərində bir məktub var. Onu götürüb gətirərsiniz. Onu götürüb gətirərsiniz. Və həmi, sahabi, üç səhəbə sahabi gəlirlər, xəriqətən də həmin yerin satanı görürlər ki, bir qadın var. Və qadınla deyirlər ki, sənin üzərində məktub var, onu ver bizə. Qadın deyir ki, məndə elə bir şey yoxdur. Bu vaxtı sahabına deyirlər ki, sahabına deyirlər ki, əgər yəni, məktubu verməsən, Sən tam sonrazıq, yəni məktubu axır biz tapacaq sənin üzərindən. Sən məktubu mütləq verməlisən. Əl verməsən belə Bu vaxtı qadın məktubu çıxarır və səhabələrə verir. Sonra səhabələr qayıdlarlar Mədinə şəhərinə və gəlirlər Peyvazam yanına. Və bir nəfər göndərir ki, Hatibə çağırsın. Hatibənin Əbibəltə adlı səhabəni kim ki məktubu göndərmüşdü qadınla, onu çağırsın. O gələndə Peyvazam ona "Ey Hatibə, bu nədir? Yəni, bu nə məktubdur? Sən göndərmisən?" Məsə, yəni, həmin sahibi buyurur ki, Yəni, Allah, mənə hüküm verməkdir, tələsmə. Qoy, yəni, sözümü deyim, sonra mənə hüküm beləsən. Mən de Qureyşə çox yaxın bir insan idim və Qureyşlərin əhd-i peymanım var idi mənim. Lakin deyil, mən özüm Qureyş şəhrindən deyiləm. Yəni, mən Qureyşli deyiləm, yəni, gəlmə adamam, onlarla yəni, əhd bağlamışdım ki, onlarla olacam, lakin çıxıb gəlmişim bura, lakin mən özüm Qureyşli deyiləm. Və deyir, sənin olan mühacirlərin Məkkədə qureşlərin arasında onların qohumlarını qoruyan insanlar var. Çünki onlar bir-birinə qohumdurlar. Lakin mənim isə yəni onların yəni, mənim qohumlarını qoruyacaq bir kəs yoxdur. Yəni, əgər səhur bir hücum eləsəndir və onlar mənim yəni, ailəmə heç kəsinin yəni, orada olmasını, olmamasını istifadə edib, yəni, onları qoruyan bir insan olmadığını görüb, Onlara çox zərər verərlər. Ona görə mən istədim ki, yazım ki, bu məktubu, qoy mənim onların qarşısında bir, yəni səbəb olsun ki, mənim ailəmi qorusunlar. Mənim ailəmi qorusunlar və onlara zərər toxunmasınlar. Və də elə mən bunu, yalnız buna görə eləmişəm. Mən yerinə mürətəd olmuşam, nə də ki, küfrü imanından üstün tuturam. Mən yalnız bu səbəbə görə ki, mən yəni bu cür şeyə nail olum. Bəs elə olsam bunu ki, bəli, Hatıb ibn-Əbi, bəlta düzgün deyir. Yəni, o, yəni, nə üçün etmişsə bu əməli, o haqda doğru xəbər verir. Yəni, bax ki, Əmər-ı Müxattab deyir ki, yəni bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, yalnızsa qoy bu münafiqin başını vurun. Qoyunu vurun, lakin Peyğənbəsən buyurur ki, xeyr, o, Bədir, Bədir dövüşündə iştirak edib. Həmin bu sahabi, Bədir dövüşündə iştirak edib. Nebətə səcdədir Allah Taala, yəni Badr döyüşündə olan bütün sahabeləri hamısının, hamısının bağışlayıb və atəli gülüb ki, ey mələməşütüm, faqat gəfar tələkun. İstədiyinizi edin, mən artıq sizi bağışlamışam. E, buna istədiyinizi edin, mən artıq sizi hamzı bağışlamışam. Yəni Badr döyüşündə iştirak bütün sahabelərə bu ayətdir. Onların içində Əbəşə də var Ömər də var idi. Səbəblə Sebəb, yerə gələn sahablar da var idi. Yələ, Osman kimi və sahi də başqa sahiblər də var idi. Ən sonda la təla ayan asedir. Ayda vurur ki, ya yuhədin əmrünə sə ədvə və adu lakum aw liya atulqun Ey mücəhrənlər, öz düşmənlərinizi, mənim düşmənimi və öz düşmənlərinizi Allahdan başqa özünüzə övləy tutmayın. Yəni kafirlərin müşrikləri özünüzə dost tutmayın. Yəni bu səbəb ki, yələ, bu cür hərəkət etmişdi, Allah-u Teala müminlərə buyurur ki, belə hərik edəməyin. Onlar sizə gələn haqqa küfr ediblər. Yani onlar bu əməl etdikləni görə onlarla dostluq etməyin. Və bu ayə də Mümtəxinə surəsinin birinci ayəsidir. Mümtəxinə surəsinin birinci ayəsi. Mümtəxinə surəsinin birinci ayəsi dediyimiz qoşunla, on minnəfərlik qoşunla Məkkə şəhərinə üstüdür. Və bu vaxtı müsələməndən orucu edilər. Yəni, Ramazan orucunu çoxdurlar müsələminlər onlar gəlib Kudeyd, Kudeyd deyə çatanda artayla onlara oruçlamaq çətin idi. Vaxtı Peyğəmbəs əsələm iftar edir, yəni, açır, yəni Ramazan orucunu açır, iftar edir və insanlar, müsələminlər də Peyğəmbəs əmə baxıb hamı iftar edirlər. Və Peyğəmbəs əmə Ramazanın ayının hansı günündə çıxması haqqının ixtilaf var. Bəzədirlər 10-cu günündə yəni Mədənədən çıx Və 19-cu günündə isə Məkkəyə çatıb, yəni 9 gün ərzində gedib Məkkəyə çatıb. Və bu ravayət inşallah daha doğru ravayətdir və başqa ravayətlər də var. Lakin ən səhin rəvayət budur ki, Peyğəmbər Samayin onu çıxıb, Ramazanı, və 19-cu isə Məkkəyə çatıb. Məkkəyə girməmişdən öncə Qureyşin bəzi axsaqqaları, yəni başçıları gəlib, Peyğəmbər Samayin gəlirlər və İslamı qabil etdikləni elan edirlər. Dirlər ki, artıq onlar Bunlardan bəzə, Əbu Sufyan ibn-i Həris ibn-i Anluqdalib, Əbu Sufyan gəlir Peyğmə Samiyyanına və o, Peyğmə Samiyyanına gəlir və İslamı qabul etdiyini bəyan edir. Və həmçin, Abdullah ibn-i Əbi Umeyyə ibn-i Muğayyra gəlir və o da İslamı qabul etdiyini bəyan edir. Və bunlar ən Yəni müsəlmanların ən çox, yəni böyük düşmənçilik edənlərindən biri insanlar idi. Əbu Sufyan və Übeydullah ibn Əbu Məyyə. Lakin Əbu Sufyanın düşmənçiliyi Übeydullahdan daha çox idi. Buna baxmayaraq o, yəni Məkkənin fəthindən öncə İslamı qəbul edir. Və sonra Əbu Sufyan yəni İslamı qəbul edəndən sonra onun İslamı gözəl olur. Fətəhün nöyüşü günündə, fətin nöyüşündə Peyğəmbəsləm tək qalan vaxtı onun yanında duranlardan, yəni Peyğəmbəsləsindən, yəni bir olanlardan biri Əbu Sufiyyən olur. Əbu Sufiyyən Peyğəmbəsləm, Muhniyyin döyüşündə çox böyük qəhrəmanlıqla və şücəyətlə onu müdafiə edirdi, onu qoruyurdu. Yəni bu, yəni Məkkənin fətihindən qabaq İslamını bəyən edənlərdən biri də Peyğəmbəsləmin Abbas olur. Abbas əvvəllər İslamı qabul etmişdi, lakin öz İslamını açıqayda bəyən etm Yəni, az qalmış, Abbas gəlir Peyğməsim yanında öz İslamını bəyan edir. Və ətta bəzi rəvvətlərdə ki, Abbas Fədr döyüşündən qabaq İslamı qabil edir. Fədrdən də qabaq, o İslamı qabil etmişdir, lakin yəni, İslamını gizlədirdi. Və buna dəlil olaraq bəzi rəvvətlər var. E, kesin dərsimizdə dedik ki, bir nəfər olur, Həccar cibriyələ allad, adı bir nəfər gəlir Məkkəyə, yəni, Peyğməsim o vaxt ki, Xeybar döyüşündən, döyüşür, O gələrdə ki, Peyğəmbər məqlub oldu, Məhəmməd və onun əsləbi məqlub oldular. Həccəc e, ibn-anlad gəlib bu xəbər verəndə Peyğəmbər səhəmin Abbas çox kədərlənir. Hətta revahatədə deyir ki, o oturduğu yerəndan dura bilmir ağa bu xəbər işləndə. O halə bilir ki, bu adam düz ir. Sonra həmin o sahabi, kim ki, Məkkədən çıb qaçmaq istəyirdi, fürsət axtarıldı. Əmin o sahabi abbasın yanına və abbasıya başlayır ki, xeyir, peğəmbər, yəni, hiç olmayı peğəmbər, çünki o abbasın müşəlmən olduğunu bilirdi. Və bu vaxt da abbas sevinir və hətta yəni, abbasın yanında onun nəvəsi olur, peğəmbər səməndə çox oxşayır o nəvəsi və o nəvəsinə, yəni, o xəbər gələndə başlayır o nəvəsinə baxıb şey deməyə ki, yəni, sən də peğəmbəri bənzirdin, lakin peğəmbər yəni, getdi, sən qaldın, yəni, bu cür şeylərlə. O xəbəri gəlib o sahibi alpası diyəndə ki, bəs mən yəni qureşi alladıram.